الله تعالى استغفرتكم فاستغفروا له واستغفروا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل من خاسرون واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ونبيه ورسوله والسفيح من خلقه وخليله ثم اما بعد بسم الله وطلي و زدنا في Mewla al-Mugir ibn Šu'ba, radi Allah utala anhu, i govorili smo o prvom gjeru tog hadisa, ili smo kazali da ćemo ga prepovlovit na dva dijela zato što je hadis bio prilično dug. U njemu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ko kaže poslije svakog propisanog ramaz la ilahi lallahu vahdehu, la šerike lehu, lehu mulku lehu l-hamdu, lehu ala kurishin kadiru, Allahume la mani ja nima a'tajtu, wa la mu'ti ja nima menatu, wa la yenfeu ze l'đedi I kaže da je poslanik svala zabranjivao rekla kazala i rasipanje imetka i puno pitanja. I zabranjivao je nepokornost prema majkama i ukopavanje žive ženske djece i spriječavanje, davanje onoga što se dužno dati ili traženje onoga što čovjeku ne pripada. Pa smo došli do riječi poslanika salosarme i poslanik je salosarme zabranjivao rasipanje i metka. Kada kažemo raspanje i metka, mislimo na raspanje i metka u svrhe koje je nije dozvolio. Bilo da se radi o vjerskom ili dunjalučkom rasipanju. O vjerskom ili dunjalučkom rasipanju. Kako mi vjerski možemo raspati metak? Na primjer, čovjek ode i navar brda, gdje nikoga nema, napravi veliki islamski centar. Nigdje tu nema žive duše po koji čoban da prođe sa stadom. Nigdje nikoga nema i on tu uloži milion eura, na prvi veliki centar sa četrimu narodom. Je li to raspanje i metka ili ne raspanje? Raspanje metka. Ne treba džamija tamo. Džamija je radi ljudi. Mi džinima ne pravimo džamije. Džini će se sami praviti, je tako? Mi pravimo ljudima džamije. Ako tu nema ljudi, znači nema potrebe da se gradi tu bilo šta. Pa je to je, znači, povodje vjerske prirode, ali je postupak šta? Ne ispravo. Na pogrešnom je, znači na pogrešnom mjestu je, je li ovaj sagradio, sagradio, Džanje. ili da ga troši u dunjalučke, a dunjalučko trošenje, znači razni su oblici i vidovi gdje čovjek može u dunjalučke ali rasipati svoj imetak. Jer je uzvišeni Allah Tebarak i od tada učinio imetak da bi čovjeku olakšao život. I imetak je blagodat u ruci dobrog, razumnog, bogojaznog čovjeka. To je velika blagodat. I mi smo govorili o blagodat čega? I imetak. Sjeća da smo držali predavanje o tome. Jer se zaboravili? zaboravam. Neki se sećaju, neki zaborave. Nije bitno. Mi smo govorili bačo posebno blagodati i metka. I govorili, znači kako i metak blagodat, nekome je blagodat, nekome je i metak iskušenje, nekome je neđaća. U svakom slučaju kada se i metak nađe u ruci bogobojaznog čovjeka koji ga ima u ruci, a nema ga u srcu, to je bez umjake blagodat. To je bez umjake blagodat i greše oni koji kažu ovaj da je da treba čovjek biti siromašan. Jeste, treba biti srmošan ako će li metak odvijes sa pravog puta u protivnom. Bolje je da čovjek ima i da drugima ima daje nego da pruža ruke i da bude on muh tači potreba. Pa čovjek kada raspata taj metak, ne može priuštiti sebi ono što treba da priušti ili onome koga je dužan izdržavati. A dovoljno je čovjeku zla da ne vodi brigu onome koga je dužan šta da izdržava. Kako došlo od nisu poslanika sa osrmec? Jedakvilo čovjeku ismeno da izgubi onoga ko mu grije da ne pazi ne vodi brigu onima kojima je dužan izdržavati onima kojima je dužan znači izdržavati to je to je grije što se tiče izdvajanja imetka u svrhe za ahiret za ahiretsku nagradu to je pohvalno i tu čovjek može znači koliko god da daje biće nagrađan znači u svrhe gdje se pomaže Allahova vjera odnosak je se daje za gdje se daje za Ahiret. I zato su neki naši uh, prethodnici govorili da serf je da khair wala khaira Kažu nema nema rasipništva u dobru, a nema dobra u rasipništvu. Razumete? Nema rasipništva u dobru. Kada ulažeš u dobro, ne, nikada se ne tetira rasipništvo. A u rasipništvu nema nikakvog dobra. Pa su znači objedinili šta? Dvije stvari i da nam, znači, ovdje jedno pravilo koga se trebamo, jeli, koga se možemo slobodno držati. <kuh> pa izdvajanje, znači, trošenje tog imetka na način kako šarijat nije dozvolio je uništavanje, znači, imetka što je šarijatski zabranjan. Što se tiče izdvajanje imetka, trošenje imetka na sebe, čovjek da sebi troši, na sebe, na svoju porodicu, na način koji ne odgovara njegovom nivou proleđ. Ne odgovara to njegovom nivou. Tu je među islamskim učenjacima razilaženje da li je to ovaj zabranjeno ili je muba dozvoljeno. Pa ne znam, ovaj čovjek živi pod krovom od, od, od Lima starim, kuća svakog momenta treba da sruši na njega na glavu. Živio je zakjata, a ne znam, ovaj rasipa znači i metaku u nekakve stvari koje njemu ne doliče i njemu ne trebaju. To je poznato kod olome da se smatra rasipni Neki kažu da je to muba osim ako rasipa u... Znači kada bi čovjek otišao koji tako živi i kupio sebi, ne znam, telefon za hidode euro. Najnovi je tamo nešto izišlo čudo i on odmah tačira ga kupi. Je li telefon haram? Nije. Nije haram. I on nije kupio, on je kupio halal. Kažu, tomu mu je dozvoljeno ševietski da to uradi. A neki kažu, to je njemu rasipništvo, jer njegovoj i deređi ne odgovara znači šta. Zato ovaj, čovjek kada se ženi, dobro treba paziti na kakvim je standardom žena živjela. Jer si dužan nakon toga, ona traži od tebe šta da je, paziš kao njen babo što je pazio. Pa ti moraš prije toga ispitati jeli, ovaj koliko je ona mjesečno imala džeparac, da vidiš, možeš ti to podnijeti. Da ne bostao bez leđa, jel' tako? Radeći preka vremena sate da bi ženi ovaj omogućio život kojim je živjela kod svoga babe. Kad je Hussein u svom dijelu, a, sadakat i tako je govorima magazalija, smatraju da je to haram, da je to zabranjeno. U svakom slučaju, ovaj, međulemom je raziložen je po, po tom pitanju. A... Ulazi još u a, bespotrebno davanje imetka, odnosno a, trošenje imetka, ulazi i građenje bespotrebnih građevina. Bespotrebno je znači građe građevine koje nemaju, za kojima čovjek nema nikakve potrebe. On ima žena i jedno dijete i pravi kuću sa četiri splata, na svakom spratu po devet soba, ovaj, ne znam, po tri kupatila. Z za koga praviš to? Ako to praviš da bi putniku, namjerniku dao nekom siromahu da stanuje jedno vrijeme, Pravinaš da otvoriš tu školu Kur'ana, nije sporno, to je lijepo. Ali praviš sebi nešto što ti ne treba. Dalje, isto posuđe recimo da bude zlatno. Da čovjek uređuje zlatno posuđe, krovove, to se to vidi, znači da je to izraženo. WC pozlačeno. Ekremakomullah, šolja u WC-u zlatna. Kako je, je toga? Kome je tako? To je samo oholost a ja sa potom da čovjek stavi žena žarada nakiti sva zlata na sebe od, od ovaj kod u, kod ara pa dole kada ima kada ima svadba pa žene dođu kada dođu na svatbu. mlada kada dođe na svatbu, one sve plešću ovako rukama eli udareju a mlada sjedi ne može to što je sve tolko razpano zlata da može dići ruke da udara tolko je od od, od, znači od ramena do ovdje to je sve one manje pa veće pa veće to su znači ovaj ja svatam to je nakit i to ljudi vole a kakva je korist da bude tamo u, u u bejtul halada bude ovaj nešto od, od zlata, to je to je oholost. Pa je to bez ikakve sunice, znači rasipanje rasipanje elemenata. što se tiče Dunjalučki prohtjeva, nema smetnje, braćo, da sebi čovjek omogući jedan lijep život. Lagodan život da uživa u blagodatima, ali ne treba znači da to dođe do stepena peterivanja, a neka olema kaže da je bolje ono što je poslanik sa ocerme što je uzvišen je Allah odobro za poslanika sa ocerme i, i i druge ove poslanike, iako među poslanicima samima ima koji su bili bogati stalno, kao što su bili a, Suleman Ali Sadavi Davud, stalno su bili bogati. Imate koji su bili stalno siromašni, kao što je bio Ainsa, ale i Salam, i njegov tečić, ko? Jahja. A imate poslanike, kao naš poslanik, koji su prošli i kroz siromaštvo i kroz, i kroz bogatstvo. Znači, bilo je, znači, A, svega, uglavnom je poslanik u Salasarame uzvišen je Allah često da bi se, znači, prolazilo vremena da, da nimao što jesti, da ponekad tri dana nikada se nije zastio, znači a, pšeničnog, znači hljeba da bi jeo uzastopno i a, iako je uzvišen je Allah otvorio njemu jeli, riznice, z zemlje i govorio je poslanik u dovoljno je sinu Ademovom nekoliko zalogaja da ispravi kiču i vraćo čovjekov želudac je kao vreća o, plastična ova Ona se rasteže. Želudac je tvoj, kaže tako, ne zavljamo to tako šupilike, kao šaka. Toliki je. A kad pogledaš šta si pojavao ispred sebe da staviš, kaže to nikako ne može biti. Zato što si ga razvukao. On se razvuče, popuni, znači sve šupline što imaju u abdomenu, to ti želudac popuni. I onda samo što više jedeš, možeš uvijek više jesti ovaj. Pa je čovjeku, kaže, bolje nekoliko zalogaja da može ispraviti svoju kiču. Iako ne smeta da čovjek jede braćo, ako želi da ide više, ne smeta da jede više, ali da ne bude, da bude znači ono trećina jedna i druga i treća. Tako, trećina za ranu, za vodu i za, da može disati. To je dozvoljeno, ali da se prejeda znači da nakon toga mora ići je li, ove, tražiti medicinsku pomoć. To je zabranjeno. Kod nekih pravnika je zabranjeno, kažu da je zabranjeno da čovjek daje cijeli svoj metak da ga da kao sedako jer poslanik, ja sam rekao na sabu šta? Es-sulus, us-sulus kesir, a trecina je punu, daj trecinu. Ali kada je došao Abu Bekr dao cijeli metak, ništa mu nije rekao. Nije rekao Abu Bekra uzmi vi trecina, daj trecinu. Celi metak. Šta se kaže, ostao je poredska, ostao sam ima Allahaj poslanik sallallahu alaihi wasallam. Paoje neka ulema iz kažu, ako bi čovjek bio na stepenu Ebu Bekra, kažemo pod znak smaj Abu Bekr. Ondosimo takvo ubeđenje da neće nakon toga žaliti na tako neće žaliti nakon toga ne bi smetalo da da došao čovjek u džamiju o, ne znam imam održao fudbu vrijednosti zvanja lahom put i on sve što ima iz džepova sve izvadi baci i dok ideš se sje u auto tamo već glavom odravgoma šta ja uradim sad bi se vratio nazad i tražio bad nešto pa tako znači da to ne bude emotivno nego iz, iz, iz od svoga imana da ne bi smetalo Kao što je Omer došao da do je koliko? Pola imetka. A to je više od trećine, je tako? Pa njima nije i osudio poslanica. Pa postoje hadisi ovako i ovako. Pa kažu hadisi koji se odnose na trećinu, jesu trećina čovjeka koji se šta? Koji se ne bi mogao strpiti da ostane bez ičega. A ako čovjek ima toliko imana da da sve i očekuje da može zaraditi drugo i neće za tim žaliti i tako dalje, onda ne smeta da da ovaj... Znači, i cijeli svoj metak. U svakom slučaju tu je razuženje između islamskim učenjacima. i trećina je česta kod ovaj alhamdululah u arapskom svijetu i to je pohvalna stvar među tim bogatašima. velikim, znači bogataši da često ostavi ljud trećinu. Trećinu ostavi fi sebi ili bla, a one dvije trećine dijele njegovina sedmice. I od te 1/3 znači koja ostane ponekad se dijeli po po 10 godina, ne može se Toliko do dosta je znači i metka da, da razum ne može to poimiti šta Ima, imaju čitavi timovi koji dijele njegov imetak. Znači kako dijele? Prihvataju. Onaj pravi tamo centar u Maleziji i kaže evo milijon dolara od nas. Onaj pravi u Americi, evo kaže dva milijona od nas. Onaj pravi tamo, evo od nas sto hiljada. I ne mogu godinama dijele i godinama i godinama i ne mogu podijeliti. Toliko je uzvišenje Allah dao određenim ljudima imetaka. Sigurno da je da je taj imetak ovaj, u ruci takvog čovjeka koji tako poručio njemu, njemu blagodat. Iako, jeli, ovaj. na sudnjem danu, će ući siromasi od muhađira u džanet prije Bogotaša na koliko? Na pola dana, na 500 godina, jer je dan na hirut hiljadu godina, na pola, da 500 godina će ući. Pa je, je to dokaz da je bolje imati vanje imetka? Vi što vodite nukud nemate pravo da javljate se u, znači, to je jasno što stiče vas. Mi oćemo da čujemo i drugu stranu. Ali su naši ovaj, ovi nukuđani, oni su pravu jerbačo čovjek je zaustavljen on ne, on će 500 godina ući kasnije u džennet od koga od siromašnog a ne znači kad uđe u džennet da neće imati veći stepen od siromašnog prorok siromašni je zaustavljen radi čega o bogati radi metka treba položiti račun ne možeš tek tako moraš svaki dinar moraš dati a siromašni nema zašto Allah, Allah dragi uvijek je bilo jeli, od dana do dana od jutra do navečer nikad ništa ima on ni isat jeste I tako da je ovaj, znači ne znači da kad uđe u dženet da će si namašan imati šta veći. E sad ti 500 godina što je prednost, 500 godina je puno, jeste, ali u odnosu na hiret i, i, i, i vječnost dženeta, onda i nije toliko puno, je tako? Znači sve je to, ovaj, jeli, ima znači, zbog, zbog čega su li zaustreni, ali znači da će u dženetu znači, imati manji stepen, može imati samo veći, iako dužam da polaže račun za svoje ime dale kaže je poslanik sallallahu alejhi ve mrzio je puno pitanja mrzio ovaj i pre, ovaj prezirao je puno pitanja ovdje se misli na pitanja koja nisu dozvoljena šerijatski da se pitaju odnosno koja nemaju osnove šerijatski da se pitaju a ovdje sami hadis ili značenje hadisa braćo je i sam slučajecima podelna višanja šta znači hadis mnogo pitanja Jedni kažu da se ovdje odnosi na pitanja šerijatska, odnosno pitanja koja su naučne prirode. Pitanja koja su naučne prirode. Pa je Poslanik s asajem prezirao da ispitiva čovjek. Jer je Poslanik s asajem rekao u hadiskoj od Beže Buharija i Muslim naj veći zločinac je čovjek koji pita nešto, ispitiva pa zbog toga to bude zabranjeno muslimanima. To tako? On pita, pita ispitiva o tome i onda dođe zabrana zbog toga. To je učinio zulum, to je naravno, nema više toga nakon ovaj, prestanka objave, ali čovjek ne treba ispitivati u nečemu, o čemu nema potrebe, znači da zna. Ne treba, znači, ispitivati i ovaj praće pitanja su nekada bila drugačije prirode. Kod nas su danas pitanja, ovaj, samo da se pita. Ne kažem ko, ko, da si nam ovdje skup, ne? nego općenito govorimo. Samo da se pita. Imam Ahmed kaže, družio se za Beširom Ivnu Hušemom četiri godine. Beširom Hušemila u Poznati Alim. Družio sam se, kaže, sa njim četiri godine, samo sam da sam ono dva pitanja pitao za četiri godine. Dva pitanja za četiri godine. A kod nas je danas, znači, moglo bi se sjediti do, do sabaha, ispitivati, pitati, to je pogrešno. I najbolja se pitanja čovjeka koji kaže, čitao sam u toj i toj knjizi to, to i to, to i to, i to pa mi je nejasno, možeš mora, mi pojasniti. To su najbolja pitanja. To je došlo kao produkt učenja. A to ovaj neko nešto rekao i spomenu e kaže kad se što spomenuo na umim pada nešto tudem nikad na um ne bi palo da on nije to spomenuo tako i čovjek odgovori na pitanje a on ima sad na to na taj odgovor još tri podpitanja. to nije to nije znanje to nije in to je to je ispitivanje jer da on to nije spomenuto i to nikad ne nije pitao mi se temi znači tebe ticalo i tvoje znači da tako da ovaj odnosi se znači da da da nesme je čovjek ispitivati ono što ne treba da zna, odnosno što u datom momentu nije potreban da zna. I kada je poslanik Salasven pitao, kada je pitan o čovjeku koji nađe, znači čovjek nađe sa svojom suprugom čovjeka. Šta će? Pa je poslanik prezirao to pitanje. Kome je se to desilo? Koliko se ljudi, koliko, koliko ljudi je prošlo? To je čovjek, jedan pita tako pitanje, dobije odgovor. A znači, ispitiva se nešto, nekakva pretpostavka, šta bi bilo kad bi bilo, to su najgora pitanja, šta bi bilo kad bi bilo. A šta ako bude to, to i to, ostavite to šta ako bude. Kad se desi, onda dođi, kad desno se to i to, šta ćemo. A to šta ako bude, to šta ako bude, takvi, takvi ovaj mogućnosti imaš 30. Postavi sve, pa ćemo sve razmatrati, sjediti, i onda sve ono što smo razmatrali, i štihadili, i muku mučili, ovaj, znači, nemamo potrebe za takvim, jeli? Takvim zdanjim. I zato je poslanik sa osama mi kaže, neha ni glotat, zabranio glotat, a Ulema je proteksira da su glotat, da sto teške mesele koje teško riješiti problemi, znači koji nije dostano riješiti. Meni dođe prije jedan dan, prije dva dana, dan, dva ne znamnije, kada čovjek dođe mi kaže, ima žena koja stalno ima ciklos. Nikad joj ne presta. I doktor kaže da je tako znači morala je tako biti, tako morala znači otvoretije da stalno znači krvali. I stalo je znači od ciklusa kaže izlazi pomalo tako i kaže nije to istihada, Ego je ciklus celodjem. Kakav je propis? To je jedna žena od miliona, od ne znam 10 miliona, možda žena da je se to desi taj slučaj. To je pitanje kojoj se dobije posebna fetva se traži, ovaj a nikako znači nisu pitanja koja se ispituju i koja se propitkuju znači niti pred masama jer treba, znači, pitat nešto što je opće korisno o čega svi ljudi jel, imaju, imaju korisno. I mnoga su ti pitanja, znači, utemeljena braćuna sumnjama i pretpostavkama daleko od stvarnosti, tako da nema i potrebe pitati, nego samo se zamaranje, i on zamara sam seba nekoji pita i zamara onoga koji, koji je Isto tako Ovaj, da čovjek a, a, upada u sumnje, da ispitiva, prolazi pored vode, ispitiva, ali voda čista, nije čista, odlazili ovdje, ovdje ovdje ovdje nečije ovce ovdje krave, da li piju vodu, ne piju vodu. To je bunar, dođeš tu, kažeš Bismillah, ja bdestiš se, napiješ se, ideš dalje. Nemaš pravo ispitivati. Nemaš pravo, znači, tražiti, znači, zbog čega, kako, šta, jer to upada, znači, upretjerivanje, znači, upretjerivanju vjer, jer je osnova kod vode da su šta? Da su čiste vode. Omar radi Allah onaj prolazio sa ludima upitao čovjek kaže kakva kaže moj govor vjeste je koja predaje davif ali ispravno značenje kaže moj govor vjeste našao si vodu trebaš da uzmeš abdesti ideš da ako ti se potvrdi ne nepobitnim argumentom da ili nema jaka osnova da moglo biti nešto da je to drugi propis kaže poslanica losarme kaže meni taka shubuhat fa kad istabra al dinihi wa kaže ko se sačuva sumnjivi stvari on je očistio i svoju vjeru i svoju čast. Pa mi sudimo, braćo, po, znači, po spoljašnjosti. Poslanik sa osvem kada je sudio, za nije došlo ovaj disku od Buharije, da kaže, in nekom tahtasimune ilije, kaže, vi dolazite meni, kaže, predamnom se sporite, kaže, pa možda je neko od vas a pa, Ima ljudi, on to zna upakovati, on to zna, znači, tako utegnut, kada ga sluša, da kaže, aman jarob, ovo je, to je to, samo ništa je nekao, ovo je objava došla sa nebisa. I kaže ja njemu presudim zbog toga što je što je ovaj što je rečiti a Usama kaže ja sam mu presudio komad đehnemiske vatre. Ja sam mu đehnemisku vatru ti uzmie bojrom kad je ti je nudi. Ti si bio vješt pred kadijom, ulepšao govor i, i znao dokazati nešto što se ne bi trebalo dokazati i nakon toga kad ja presudim tvoj korist, on ima nagradu Zato što želiš istina ti imaš kaznu koji si htio znači da iskriviš stvarnost. Pa mi sudimo po spoljašnjosti, tako kada dođemo znači do nekog mjesta, ovaj e, pitanje vode, pitanje gdje čega sudi se mjesto gdje ćeš sklanjati, ovaj na parkingištu se da li ovdje neko dolazi i ideti, da li ima kerova, da prozor je kele, da na prozeka tu gdje stao, staviš sebi, ne vidiš ništa, prostoješ sebi, iska sebi seđadovi i kažeš Allahu ekber, Allahu ekber, pročišadani tajaš. mišljenje O čemu drugo mišljenje, koje ću mi kazati? Hmm? Drugo mišljenje, spomenuli smo jedno. A drugo, o čemu se tiče o drugo mišljenje? Tiče se značenja, puno pitanja. Prvo je mišljenje bilo da se odnosi našta na naučna pitanja, šarijacka. A drugo mišljenje da se odnosi na pitanje, vraćo, prošenja, traženje, da prosi čovjek. Da prosi da traži od nekoga, jer pitanje u arapskom soal može biti, soale ja tražim od tebe nešto. S.L.U.K.E.Š.I.N. -e -e tražim nešto od tebe, ili tražim materijalno, ili tražim simbolično. Pa može se protumačiti kako i na jedan i na drugi način. Drugo u Lema kaže ova tumač i kaže to se misli da čovjek prosi i da traži znači, od nekoga nečiji imetak. I kaže ovo potvr potvrđuje značenje i prezire da raspate imetak kas pa radi o čemu? O imetko ne radi se o zanju. Znači jedno je drugo tumačenje došlo je ovaj je li koduleme. Što se tiče ovaj prosijačenja, tu su došli ajeti i hadisi ovaj koji govori o tome kao kaže Allah te bareke ve taala la yesalun al-nase ilhafa i kaže oni ne dosađuju ljudima je li proseći. Nisu nisu do nisu naporni znači tražeći li, od ljudi, kaže poslanik sa ovom hadisu, koga bireže Buhare je muslim, kaže čovjek će neprestalno prositi sve dok ne dođe nesretne Alaha, a na njegovom licu nema ni grama mesa. Nema nikako mesa. Nego će on biti lobanja. A neće biti nikomadić mesa na njemu kao dokaz njemu da je šta? Da je prosio. Čovjek koji dođe na sudnjem danu, pa mu jedno, jedna, jedna mu strana pala skroz u zemlji je šta? Šta je šrefer? Ti spominjaš Šefe, ovaj to je čovjek koji, koji ima dvije žene pa nepravedan. Doći mu desna strana mu se vuče po zemlji. Nepravedan bio. I zna svako da je šta. Nepravedan, nepravedan bio među ženama bio nepravedan. I znači ima uvijek ovaj nekakav alamat ili znak čovjeku na sudnjem danu. E tako i ovaj koji je prošio doći na suđenje dan, znači nemamo ništa, nemamo ništa na licu. Narod što onaj ko traži braćo bez ikakve potrebe. Ovdje hadis brani traženje imetka bilo malo ili puno. I hadis brani traženje imetka ili nečega ovoga materijalnog od ljudi i od Allaha. Je tako? Kako nije tako? Kako ja kažem, kako nije tako? Po... <laughs> Poslanik, nisam ja ne govorim, ja sam ja pogriješio. Poslanik sam vam kaže, izabra Allah prezir ili mrzivam da tražite ili je zabranjeno po stanih da se traži i metak, Ako mi pomoj tumačenje. To se odnosi i na ljude i na laha. za ljude. Pa te je zabranjeno to što ti od ljudi ostvariti nazor su odome hadis. Pri uredo. Tako je mož nikako drugačije biti. Zato što je hadis zabranio pćenito. E sada mi imamo druge argumente koji izdvajaju da čovjek može tražiti od koga? A to je drugo. Ali mi govorimo o onom hadisu, elova hadis zabranio sve, jeste kažemo sve je zabranio. E zato A vjera nije jedan hadis. Vjera nije jedan hadis. Kao što prst nije čovjek, tako ni vjera nije jedan hadis. Nego znači treba uzeti hadise svi koji govore o toj tematici, šta na to jeste zakopiti. Pa je drugim majetima i hadisima je o, ovaj ta općenitost je sužena, pa čovjek može da kaže što stvrti da te barake od tela kaže uzvišeni Allah, as'alullaha min fadlihi itra'ajte od Allahove dobrote tražite da naglađujem brate. A zaključuje se to iz hadisa? Ne. E, u tome je stvarno. Tu je razlika. Mi kažemo iz hadisa se zaključuje to i to i to. Mora da znači da je taka vak, ne mora značiti. Postoje mora drugi hadis koji su smirili značenje, koji su ograničili značenje. Ovdje je, znači došlo usulallahu min fadlihi, tražite Allah odjel od njegove blagodat. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Abdullah ibn Abbas su kaže vo ida sa'alta a kaže kada budeš tražio traži da Allah I zato su ashabi govorili, kaže, ja od Allaha tražim da li je bio džabir, je bio da sahaba, kaže, tražim so za hranu, ne sežiti. Sežiti, tražim so za hranu stvoritela te barke, o te albu. I došlo je u hadisu, kada su u pitanju ljudi, da je poslanik Salasana me rekao, kada je upitano o traženju od ljudi, kaže, ako već moraš tražiti, kaže, onda traži od Bogu bojaznog, od dobrog. Nemoj tražiti od njega ako ćete doći sutra i a sećaš ti se živi bio. Ovaj, kako se dolazio, kako, pa će te obrukati zbog toga što si tražio od njega. Nego znači tražio od čovjeka koji je bogobojazan i koji ti neće, znači kada ti da tu na ruke i pomognete, neće tako doga više to preprskivati, nećete više to prebacivati i sutradan da te sramoti među ljudima kako on te nekad nešto dao, kako si ti bio u teškoj situaciji i bili preživio da ni njega bilo. Ali ovaj hadis daif, ovaj hadis je daif, iako značenje je šta? ispravno, lijepo značaj, nećeš ići, tražiš kod druga ako znaš da kome je god dao, gdje god je došao u ukrug je spomenuo, eto nije, nije da prebacivam ali stvarno sam mu dao toliko i toliko i ono me je drugom, nije, nije mi cilj da se hvalim i da ja sad nešto njemu, to Bože sačuvaj ali stvarno sam tako, tako i tako to je znači najbolje od takvog čovjeka ne traži isto tako čovjek koji pokazuje braću svojom spolje, s banjštinom ponašanjem kako nema, uvijek tako se ponaša ovaj ne znam, ukrpite pantalone, uvijek dođe tako se, ta, tako se, kao da nema nigdje ništa, a u stvari ima. To je dvoličnjaštvo. Znači, ako čovjek nema, govorit ćemo u traženju nečega, ali ne treba, znači, da se pretvara, jer su, vi znate, braći, čuo se za ljude ashabu sufe, koji se zove, tako, tako, u džamiji koji su bili, a, gosti poslanika sa asarama u njegove džamiji su bili. On je bio bohorer i drugi. I jedan je od njih umro, i ostavio je 2 dinara, nađeno se 2 dinara u njegovoj ostavštini, što je ostavio, pa rekao poslanici poslanicima iz Osmane, Qeytani, Qeytani, sanima će se kaže sa ta dva dinara će se pržiti njegovo tijelo u džhennemu. Zato što je šta? 2 dinara i 20 dirhema. To je nije to puno para, ali imao je to, a bio je sa Asabu Sufa Je su ljudi dolazili, davali im, znači da preživeo dana do dan, ponekad nemaju dođu i pitaju poslanika sallallahu selam je traže, a nio nema da im da. Pa je poslanik sallallahu selam rekao, kaže ki je ta ovaj hadis kaže imama Nauvi sheh Albani da vjerodostojan. I jeste bili džema Mahmed ibn Hibban i drugi. Pa čovjek znači da ima to, pretvara se pred udima, nema, nema, ajmo mu nešto sakupiti. Ajmo mu dati. Nema, nema, ajmo opet nešto videti. I vidiš ga, tu mu u ruku, ne znam, nešto Zato što se tako pretvara da nema. A usvari ima. Imaš budi onakav kao kad jes. A njemu znači a preterivati ni u jednu ni u drugu krajnost. Pa je ova kazna došla zašto? Zato što je pokazivao a, nešto svojom sporlačiošću, a unutra što je nešto ipak bilo. 2 dinara, braci, nije to ništa. Nije to neka neki veliki metak. Ali zbogni pa šta mi se to onda kada čovjek Jeli ovaj pretvara se da nema, a ima više od toga. Neka Ulema kaže da je ova ovdje zabrana došla da se traži, da se traži od zekijata. Nije, kaže, uopćenito traženje se, dakle je ovako, pomoći da se da. Nego kaže, to je traženje od zekijata, a ne pripada nijednoj od osam kategorija. Pa s to odnosi, odnosi na njegu. Imam, Neovije je rekao da je kod sve Uleme, kaže jednoglasno nije ispravno čovjeku da traži, da ne je zapraveno da traži ako ni, osim ako unuždi. Ako je čovjek nuždi može tražiti. Što se tiče čovjeka koji može zarađivati, a traži, to je razilaženje. Iako je poslanik, kao rekao, kaže la zekijate li kuvali kesp. Kaže, nema zekijata onome ko može zaraditi. Čovjek može zaraditi, ko je odbrda odvaljen, ima priliku da zaradi, I neće da zaradi, ne trebamo da zekijat. Treba ga ostaviti tako kako je. Neće živio da radiš. Znači, uvijek ima ljudi, nude se, rade, obraću se dole kada je bio ovaj nepogod u Sarajevu. Po novinama sve ljudi razgaću snijeg. Skiduju snijeg sa krovova, ne, sve rade. I jeste, postao kakve dnevnice koje je sveće nego ovdje u na zapadu i, i one, one satnice. Ali, ali rade znači i trude se. A Za razloga je čovjeka kada ga pozveš da nešto radi, kaže ne mogu, ja to je teško za mene, a rade to ljudi koji su mnogo slabije fizičke stanja od njega, takam ne zaslužuje znači zekljati jer neće da radi. A dozvoleno je čovjeku kažu da traži, da traži a, od nekoga nešto ako imaju tri šarta. Prvo da nije uporar o tome, znači da ne dosađuje ljudima, da ne da time ne ponižava samoga sebe. Jer ponekad čovjek kada traži po, ponizi samoga sebe u tom traženju. I treća stvar, da ne uznemirava onog koga traži. Dođe pa mu ne da mira. Ti si tražio i spomenuo. I to je završeno. Ona ko ima namjeru, ako ima nije, tako ima mogućnost da će A ti je može sto puta ponoviti, znači može samo on može onda da ti nasir, da ga pisiliš da ti da ili da, te, da ti kaže ružo liječ i slično tome nego treba, znači čovjek da traži na lijep način i da ne u tome ne bude uporan. A ako Kažu da je ovo dozvoljeno, iako je, ima kerahijet, ima mekruh u tome. A u protivinu ako nema jedan od ovih šartova, trijako nije ispunjeno, onda kažu dolazi u stepe na haramu. Uzvišen je Allah spomine ljude u Kur'anu koji kaže, kaže o fi emu alihim hakun lisa ili wal mahrum. A u njihovim necima ima pravo onome za onoga koji traži i onoga koji šta? Ne traži. Je li dokaze dozvoljeno tražiti? Nije, imaju ljudi koji traže, a oni imaju s ovom imetku, znači ovaj, nešto što daju i njima, jednima i drugima. A što se tiče traženja, braću, kada je čovjek u nuždi, kada mu je nužda, ovisi život njegov i tako dalje, i njegova vjera da bude dovedeno pitanja onda neka Olema kaže, kaže da mora tražiti. Dovedeno u pitanje o čovjeku život i šuti, neće da govori, to nije ispravno, to je nužda. Ako mu to je nužda, dozvrnu da jede ono što je širijet zabranio, onda mu dozvrnu što je da traži Halal od svoga šta? Brata muslimana. Pa manje je, znači manje je zlo i manje je grije da je, da traži halal od brata muslimana da mu pomogne, nego da ide svinsko meso ili, ili, ili lešinu i sl. tome, a to mu je u nuždi znači, obaveza da sačuva svoj, da sačuva svoj život. Nekao Olema kaže da je ovdje uh, uh, ciljano da se puno traži, da se puno pita, kaže o vijestima ljudi, šta rade, A, znači, o, onome što te ne zanima ali ispravo, ovo je slabo tomačenje zato što je to došlo u značenju klilevokal, rekla kazala i to smo govorili rekla kazala, smo govorili što u prošlom predavanju pa rekla kazala, ima to značenje ispitiva šta je ome, šta je ome pa da ne bi znači nos, te, a, usmjeravali značenja znači na istu tačku da le značenja bude što šira pa da kažemo, ne, ispravno je znači jedno od ova dva tomačenja Allah najbolje zna da bi više moglo i da bi prije moglo biti tomačenje ono prvo koje smo spomenuli, šariatsko ispitivanje, da bi to moglo biti ovaj, bliže nego, nego a, ovo drugo, odnosno, ili traženje ime. Neki kažu da se a, ovim cilja, to je četvrto i tomačenje da čovjek ispitiva drugoga. On je ispitivaš, o njegovoj privatnosti. Pa ga dovedeš razvodnu situaciju, ako ti kaže, otkrija ti svoju tajnu, tako svoju privatnost, intimu koju ne želi da ti znaš. Ako ti prešuti, neće da ti odgovori, onda nema edeba, nema etike sa, sa besednikom, je tako? Ili ćeš ga prisil da ti slaže, pa je onda učinio grije. Pa kažu, to se odnosi na toga čovjeka. Znači, ima i, je li to, i to tumačenje. Izabranio je nepokornost majkama. Nepokornost je braćo Sve što uznemirava roditelja. Sve što uznemirava roditelja, što je šerijatski pogrtno. Jer imate babu koga uznemirava, sin kada klanja. On kada vidi sina da klanja, on ima 130 otkucaja u minuti. Znači, on se sam nakostreši, jer on je zakleti titin pioniru. A znači on, ni, on nikada se nije tite odrekao i kada vidi i svog sina da klanja, znači njemu je sva Saudijska Arabija i svi mu džehadini pred očima. Vidi je on sina da klanja, što znači je veliko zlo i veliki bela. To usmirava babo, al e to je pokornost roditeljima. Ne, ne pokornost roditeljima. To nije pokornost roditeljima, to je pokornost Allah. Tebarak on je Oni to ne Ali ne znači da biva u nečemu što šerijatski nemaš pravo. U tome čovjek ne smije znači biti nakorno roditel. I u nemoj o tom obraću pisala posebne knjige. Pokornost roditeljima, kao imam Tortuši i drugi, pisali su knjige, a pokornost, znači, roditelju i tu tematiku tretirali za sebim. Kaže, imam, Ibn Atija u svome tefsiru, da čovjek nema pravo da pazi na hata roditelja, ako je u pitanju griješenja prema Allahu, naročito u veliki griješi kada su u pitanju. A kada su u pitanju muba stvari i stvari koje su pohvalne, tada se mora i koji su sunet, mora se pokoriti roditelj. Kaže, babo, sinu, nećeš praviti kuću u Zenici, nego ima da je praviš kod nas u, ne znam, Žepću ili u Sarajevu ili u Bihaću, ili nije bitno gdje. To je muba sva gdje će živjeti, ili tako? Treba se pokoriti roditelj. Babo te, ovaj, babo kaže, idemo raditi nešto, kaže, ja babo moram duha klanjet sine, kaže, moramo požutiti, kiša će, pokisnut će sjeno, Ne, pokor se babi, ostavi, duha namazi, idi radi babo. To je stvari koje nisu obavezne širjecki. A tebi je pokornost babe obavezna. Pa je, znači, treba se čovjek pokoriti. I ovdje se često vraća pitanje, postavlja od strane naše omladine, koji su ulazeći u vjeru, željni, znanja. Pa kažu, možemo li mi ići studirati bez babo i mama ne deju? Jel tako, babo i mama, dok njeg spomeneš, znači, od Istanbula pa južnije, ovaj, ni nemam rak na oči padne. Kućiš dole, kako ćeš se vratiti? I ne daju da se ide dole. E sada kaže s njim li ja otići dole da da učim. Kaže mu ne smiješ. Ne smiješ i čistiti se kao babo i mama. Ne. Ali kaže babo mi je tako babo ništa. Ne, babo, morani. Čovjek je braćo po u džihad. I kaže poslaniku, selam Allahu, posliči. Eo me kaže došao sam, idem u džihad, a kaže ostavio sam, kaže Roditelje da plaću. Kaže, idi nazad, kaže, razveseli ih kao što si razplakao. Nešu živjati. A džed je bio fartki faj, nije bio fardaj, nije bio svakosob. Fartki faj. To je, znači, fart koji je šta? Kolektivnog karaktera, koga uradi dovoljan broj ljudi i spada sa ostali. Jer ti babo kaže, nećeš ići na dženazu nekome. Babo, nećeš na dženazu. Danas nema dženaze. Jer dženaza tebe nije šta? Uvijek će biti musliman, ali tako koji će klaniti. 100, 200, 300 ljudi će o 50 obaviti. Ne mora i drugi doći da klanju. A ti se pokori su ome babi. I koliko vraćaju ljudi griješe u tim pitanjima zato što ne poznaju propise. Ja odo, ja odo babo, ja sam sebe rezervisao kartu za Medinu, za Rijad, za ne znam, za Kajru i ja odo babo ti kada bi se prevrnuo u grobu. Ja odo. To je pogrešno. To je zabranjeno. Imam Ishak ibn Rahavoy, kako se spominje u fetvama, odnosno u pitanjima Ishaka i mama Ahmeda, je govorio, kaže da je zabranjeno čovjeku da iziđe, a, da uči znanje osim uz dozvolu roditelja. Osim, kaže, ako bude u nedaćama koje ne može liječi, učenjem. Pojasnićemo ovo. A kaže, za nafile ne treba, za nafile ne treba, za nafile, kaže, treba dozvolja roditelja. Za nafile treba dozvola roditelja. A to stjecanje na znanja je nafila. I kaže Imam El-Hatib El-Baghdadi Što se tiče, kaže, znanja koga mora poznavati svaki čovjek, kaže, otiče i stjecaće ga, a ako izlazi bez dozvole roditelja u protivnom, kaže, to je zabranjeno. I isto, imam Zehebi, navodi, neku ulemu, imam Zehebi, jer samom njemu se je to desilo da, da mu je majka spričala da izje da uči nauku. I Elbasri, isto tako, Nesadž, kada je izišao, ni, izišao je da, htio je da se da stječe nauku, pa mu je majka zabrala, pa je izišao posljednje, kad je ona umrla. Nakon je otišao. I to spominje isto Imam Zahebi u svom jedu tezikiratul Hufad, od Mohameda i Bešara, poznatog kao bundar. Veliki jedan muhaddis. Majka mu nije dala, te kad je umrla, onda on otišao sjec na uku. Kažemo, nemoji će sjec na uku. Neko kaže, po dobro, kako? Imali babo? Nema babo pravo da brani. Ali ako ti zabrani, moraš mu se pokoriti Pod uslovom. Da u zemlji gdje boraviš, imaš mogućnost da naučiš kako ćeš biti musliman Da naučiš svoju akidu i naučiš osnovne stvari tikla. Namaz poziv ono što je bađibi koji su ti, možeš to naučiti svoje zemlji i babo ti brani da iziđeš u zemlju gdje možeš naučiti, ne smiješ putovati, moraš se pokortiti babu. Jedino kada bi došlo, ne znam, ja znam ovaj akidu, ali ne, nema me ko poučiti ispravnom vjerovanju, kako da vjerujem Allaha. Nema me ko poučiti kako da ispravno klanjam, kako se ispravno klanja, e onda zaista kada je bilo tako a ne ne vjerujem da tako ima zemlja danas da u njoj nema neko ko bože pouči čovjeka e onda je to druga stvar ta da se ne bivalo pita ta da je učenje tvoje ulazi pod hadis balabul ilmi fariḍatun ala kulli muslim istjecanje nauke farz svakom šta muslimanu on je nauke o koje se nauci misle o temeljima o temeljima Pa ne mora svako braće od vas znati pitanje mesela, fika, razvoda, braka, ne znam i finese vezane za posti i za, za, za... Ne mora to znati. To mora znati jedna skupina koja će ljudima izdat fetve. A Bama je dovoljno da znate da biste se sačuvali grijeha da ne biste bili griješni, da znate temene svoje vjede. Kako obožavate Allaha? Kako ga vjelovati? Ono što mi, što mi radimo i što učimo. Pitanje vezane za fik, pitanje vezane za akid. A u protivnom, ako odeš nakon toga, to je na fila. Ako imaš mogućnost, Kari to je tvoja stvar, ali nisi dužan šarijac. Podle kako je to šarijac u vano sve na vage, znači, tačno je izvagao, znači koliko, kome šta pripada, nikoga nije optaretio, ima mogućnost, kako je dao pravo roditeljima, kako je dao pravo čovjeku, imaš pravo da budeš musliman, da naučiš vjer, možda da odeš ti da učiš dole negdje, ovaj, da bi te nekakvi krugovi zahvatili, da bi se vratio gori nego što se otišao. Znate, braću, da ima ljudi koji su otišli sa vjerom da Bog dao, da nikada nije otišao dole, da nikada nije zavirio arapski svijet i nikada nije harfa jednog arapskog naučija. To mi bi bilo bolje. Jer je otišao, skrenuo sa pravog puta i odladi ljude sa, sa, sa, nadalavati. Pa ti ne znaš u čemu je tjeli dobro. A ti se pokoran roditelju, a pokoranost roditelju ne može dodijeti nego her nego dobro. Pa je neispravno čovjeku, znači da ide i da putuje, i da, a da ne govim onda o putovanjima, a hoće da ide, ne znam negdje sa ženom da se provodi neizlate nekakve i tako dalje, babo brani ili ima nekakve obaveza, želi ga. Pokornost roditelju je obaveza i to se mora znači ispoštovati u svakom pogledu. Je li tamo gdje nije pokornost? Kaže se da je Hasan al Basri rekao, ako majka zabrani sinu da izlazi na jaciju, po noći bojeći se za njega, neće je, kaže, poslušati. Kako je Hasan mogo reći ove? za nije, preče je pokornice majice, nije gođeći na jaciju u Možda je Hasan Abbas i smatralo namaz u grematu tako. Pa kaže, to je vađiva. Majka nema pravo da ti braniš šta. Kada je bavo rekao, sine, ne ješ postramazan. kaže, sine, sutra poredak, nemoj sine postiti. Sutra moramo ići raditi. Kaže, bavo, ja postim svaki ponedak i čtvrtak. Ne, kaže, sutra nemoj postiti, molim te. Pusti to što postiš ponedak, sutra, ujutru ustaneš babom popiješ kavu, doručkuješ i krampuna na leđa i onda ideš sa bavom raditi. Pokorite sa roditelj Jer uzvišen je Allah, te barak i tjela, traži od nas pokornost, od tijelu je vađib, a post ponedjelikom je sunnet. Kako možeš da prednost sunnetu nad vađibom? A on ne traži od tebe nepokornost. Jer nepokornost ne post ponedjelik? Nije nepokornost. Ostavio sunnet. Nisi griješan zbog toga. Ako hoćeš, Allah ti je dao mogućnost, te barak i tala, dao tijelu priliku da zaradiš dobra djela. I brojnica vi se navode u tom kontekstu, je da je nepokornost u tijelu, da je to jedan od velikih, od velikih od Ovdi se spominju braća majke da majkama zato što najčešće ne pokornost biva majkama. Jel, zato majci, pa, može se nepokorno sučiniti, može slaba, slabaša ne može se, jel ne može se suprotstaviti pod naša dijete jače i tako dalje. A babo je jeli, uvijek malo nješči, tvrđi. Ne može se babom baš tako, jel, tako. Pa onda majka ispašta. Prema majci biva ta repokorno, znači i to se našto dešava znači od uh, sadno uh, vjeri čovjeka koliko je eli izgubi desio se skoro slučaj u Saudijsku Arabiji da je jedan momak bio stalno, dozio kod majke, uzio penziju je pare uzmaju, dođe svako večer dođe, on dođe napušen tamo, na, na, na drugi ran, šta je već radio. i dođe jedno večer majci kaže kada ušao u subu, ona izgledi pare Evo, kaže, neće ja pare ja kaže, hoću i počin namorati sa majkom i fala falalahu, ovaj, uhap se i ubiju Iznašek Reisas. i sada hoćega ovoga novinara što viđeo poslanika sa osam izručenje iz Malezije izručen je nazad i sada svi liju krodilske suze ja kako je to svi ovaj svi su tako nježni razumi ne samo izvršiti Allahov propis ništa drugo koga daje u Saudijskoj Arabiju po njihovom zakonu a to je šeriatski zakon ko vređa poslanika sa sveme taman se pokaju to ti ne možeš korisiti ko vređa Allaha da se pokaje Može se primiti njegove te oba. Ko vređa poslanika sa osrme? I ako se pokaje, ne se te oba. Tako je što sam mi je govorio u svojoj knjizi, Sramon Meslulu. Poslanika sam se kodirao njegovu učastnije. Ti živio, ne da budeš mu svim, ne da prakciju. Što je tvoja stvar? Svešćeš gospodara, zađu odgovoriti. Ali da ti pišeš o poslaniku i umanjuješ njegovu vrijednost, e to ne može biti nikako i po će se koliko znači pritisti sa strane imaju ovaj utjecaja, ali ulema, znači definitivno izišla i traže znači da da, da on bude kažnjen zbog toga, a kaznamo je samo jednemrst. Kažemo ovdje su braćo spomenute majke zato što su majke najčešće se njima vrši nepokonost. A znači li to da da babi je dozvoljeno da pretkoravit? Nika, nego spomenute majke zbog toga što se punoči, kada je spomeno kada je poslanik rekao kaže La'an Allahu an-namsat wal-mutanamsat. Allah je prokleo žene koje čupaju obrve drugima i one koje im se čupaju obrve. Jedan je muftija izišao danas i protfesirio to, kaže to je za žena, nije za muškarce. Dakle znači, muškarac može da učiti istajniti obrve, isčupati i nacrtati sebe, one obrve, one gusarske, lijepo i to je njemu mubah, ali je žene su proklete koje to čine. Ma nije zbog toga je bio nego to je došlo min minbabi taglib, tako se zove u fikhu, min babu taglib je zato što to najviše i najčišće žene čini pa je zbog toga spomenute su šta žene u protivno to je zabranjeno muškarcima zrglednja Allahovog stvorenja Allah te stvorio takove ti to mjenja čup tamo nešto crtaši right. tako isto je ovdje kada su u pitanju majke i zabrana jeli, li nepokornosti kaže uzvišeni Allah te bara ke utala wasaina l insana bi walidehi hamalathu ummuhu wahna ala wahn fi saluhu kaže i mi smo Naredili čovjeku ili oporučili mu da dobročinstvo čini svojim roditeljima. Kaže, majka ga je nosila iz slabosti u slabost i dojela ga je u toku dvije godine. Pazite ovo obraću. Ovdje je Allah kaže, i naredili smo čovjeku dobročinstvo prema roditeljima. Pa je tu poistovjetio koga? Majku i, i otce. I onda kaže, majka ga nosi, majka ga nosi. Ovaj, iz slabosti u slabosti do iga dvije godine. Pa je spomenuo dvije odlike majke koje nema babu. A sjetite se sada hadisa u kome kaže, poslanik sa kod Buharije, kaže, koja je najpriča za dobročinjstvo, kaže šta? Koja je najljepša za dobročinjstvo? Maj. Maj. Ko naj... Majka. Koja je najljepša Potom? Babu. Pa tri majci, a jedna? Babu. Hajdemo sad vrati na ajet. U ajetu su spomenuti majka i otac. spomenuti majka i otac. Oba sinal insana bi validih hisana i mi smo obavezali a čovjek čini dobročinstvo svojim roditeljima koliko imamo 1 1 jedan. jedan pa ga je majka nosila i slabosti u slabost 2 1 i dojila ga 3 1 a to mi hadis vidite kako se znači hadis i aec slažu kako to je jedan mozaik kao to ima nikakve znači kontradiktornosti nego to se znači ide sa pa se znači isti kalko isto znači pa je znači ima Ovaj majka prednost od u pitanju breće dobročinstva ne u pitanju pokornosti. Babo nešto naredi, mama naredi, babno se sluša. Ako je jedno i drugo odgovara šerijatu i može proći, onda je babina stavija. Osim a jele, ako ako su babo i mama zanimalne uloge. To je znači to se kaže ako je babo papučario tako. Ne važno, ne važno. I zabranio je da se ukopavaju živa ženska djeca. Živa ženska djeca, ali tako, mrtvo se svako mora ukopati u zemlju. Živa ženska djeca da se ukopavaju i ovaj to je ono što su radili u džahilijetu. I uzvišen je Allah, te barak tano bi spominje u Kur'anu. I kada živa ženska djevojčica bude upitana zbog kakvog grija je ukopana kada bude upitana suđjem danu da to, to će neko morati odgovarati jer to je nevino znači dijete i moraće znači biti zbog toga pita i oni su imali razli, imali su načine kada je u pitanju ovaj kada bi se rodila ženska žensko dijete on bi je htio da ostavi vodio bi ga sa sobom da čuvao stoku, hodala bi sa njim a kada je htio da je ubije onda je sačeka da bude dođe do 6. godine kada dođe do 6. godine kaže majici kaže aje kaže danas lep ospremi kaže redu, idem kaže da posjetim rodbinu A prije toga zločinac otišao i u pustinji iskopao veliki bunar, rukom veliko iskopao. I dovede je tu izad bunara koji je bio priliko pršao, uzakali, dubok bio i kaže, kaže vidi šta ima ovdje. I ona kad se nadviri, on je znači turi je u bunar i onda je poklopi zemljom. I tako je ubije. Što znači to je to je takav zločin? Pogledajte koliko čovjek svoj može prirodu da vam neko kaže uzmite pse to kojejte ujelo, nekakve te velike zlo ranilo i tako ga ubi. Čo ne mogu kao da Kako bi mo što ne mogu tuđjem djetetu kako bi mogao vlastito dijete ne tako ubiti. Dijetodavić je nepietan ne moglo tako ubiti. Ali to je znači džahilijet kad uđe u čovjeka kada nema vjere, onda znači sve što uradi može proći jer jednostavno nema nikakvih pravilnih principa u svom životu. Pa su tako znači ovaj ubijali svoju djecu živu i, znači kopali, a bio i drugi način, žena ode u pustinju, kako kaže Abbas, on je to mnogo džeriro u ospomni, A dođe s jedne žena pod, pod, pod drvo i prije toga iskupala rupu omenju rupu i čeka tu se porađa pod drvetom, ako je muško naravak sva sretna kuć ako je žensko samo iz materice u rupu prekrijuje i ubije odmah znači imali su oni različite metode znači ubijanja ovaj ženske djece u, je li, u paganstvu i pogledajte ona kako je došao u islam i izbavio ljude iz tmina na svjetlo I da dao ženi mjesto kakvom nikad nije mogla maštati. I onda dođe, ovaj, taj šljam, i on vrijeđa poslanika sa osreme, i onda da ne bude, e ne bit ćeš kažnja Žibija, moraš biti kažnja, bit će ahirecu, sigurno. A ovdje na njalku koji izbjekneš kaznu, to je, to je druga stvar, to je pitanje, jel gdje se čovjek možda može spasti ovim minulim putem, ali nakon ne može sigurno. Oni se malo to spoko iskreno svrti razvođeli, pa to je druga stvar, on je minostivio ono prašla svojim rebovima. Oni su se bojali, braćo, da bojali se nemorala. Pazite, kad su kopavali žensku djecu, oni se bojali da ta djeca ne preve nemoralu. Da ne biće i bila čarka. Imali su pri sebi, to je bio pogrešan postupak gdje mjekve, ali imali su pri nešto što danas nema veliki broj muslimana. Dođem u kćerka ujutru u sitne sate, sva se ljulja, jedva kapiju pogodi i uđe u kući babu sjedi, gleda emisiju kao da je ne vidi. Ona prođi ode u se sa tamo u kuću svoju sjedne, on kao da je ne vidi, ne smije progovorit. Gdje je bila, šta je radila, kud je hodala? A niko to ne. A pa ga nisu zbog toga ubili žensku djecu. I oni sgovorne kažu: "Nenaki su Allahove kćerke", to su Allahova djeca ženska. Pa kaže: "Priključite tu djecu Allahove djeca." Ta alahamma yekulonu ulun kbirah. Allah je istodan ga što govori. A da, jeli, pa kažu neka budu sa Allahovom ženskom djecom. je li I govorili su neki braća od njih, od ovih pagana, kažu mi smo kaže našu živu žensku djecu jeli, a kaže vratimo se kući kera hranimo. Ma kerova parkotke, nahrani kerove, a ode ubije svoje žensko dijete. Eto, koliko je, znači priroda se čovjeka može promijeniti da vlasti to djete, ne da ga ne voliš i da ga nekom daš, nego da ga na najgori način ubiješ, a nakon toga gajiš najprezreniju li, životinu. I ovdje isto, braće, ovo pravilo spomenute su živa ženska djeca. Isto kao pitanje čega nepokornosti, roditelja svojom ljicu su majke, uprotivno je zabranjeno ukopavanje šta I muške djece, kao što je zabranjeno ovaj je li, nepokornost otcu. I ovo je znači jedan od velikih grijeha ovaj koji je spomenut znači i pored toga što je veliki grijeh on je i prekiranje rodinske veza. Jo rimale veća rodinska veza između koga? Između djeta i roditelja. To je najveća rodina, nema veće rodinske veze. To je to je ubuvot očinstvo. Najveća veza, ona je prekinuta tim. Pa i to je znači zločin i sa te druge znači strane I u ovom dokaza je zabranjeno ubijeti osobu koja je nevina i koja nikoga ubila nije. I ovdje se kaže da li da je zabranjeno čovjeku da, kako došlo u hadisu, je li ovdje, što smo spominjali, u Menul Wahat, da je zabranjeno čovjeku i da sprečava da, da, da davanje onoga što se treba da, davati, ili da traži ono što mu ne pripada, znači jedno i drugo, Jer čovjek, može biti znači, imati jedno drugo značenje, jer čovjek ponekad ne daje ono što je dužan dati, a, a ovaj, traži ono što mu ne pripada. Pa je, znači, to isto tako a, zabranjena stva. Ovo bilo nešto o hadisu, o mogu i režim koji je zaista veliki hadis sa velikim značenjima, a mi smo, braćo, nastavili da ga skratimo ovaj ono što je za nas bitno. A uvijek imamo materije još ovoliko i još toliko da pričamo Znači, što bi vas možda izmorilo te nekakve finese, mi spomenemo, znači, ono što je najbitnije za nas da znamo i da, da, da možemo, znači, zapamtiti da možemo ovaj, da možemo, jeli, e, pa ćemo i šalahu u narodnom druženju nastaviti sa hadisom Sumeja, a to je treći hadis u poglavlju, pom. Dova, zikr poslije namaza. Zikr poslije namaza, jesno? To me ćemo govoriti nekada u martu. Šalahu teala početka marta, pošto... Nije će mod da tada imeti nishta od aktivnosti. Allahuteala nemosabila, Allahumma, alam binah Muhammed, halal, do oshabi, ječ majh. Kako pitanja, broću nezani zoveče, musim govorili, ilmimo toga, bujro. Bujro. Razlikuje se tu u tom pogledu, se razlikuje hač i umra. Hađi umra se znači razlikuju zato što je zato što je hač obaveza, a oko umre postoj razilaženje. Nač je oko obaveza stumre postoj razilaženje. Ako se prihvati mišljenje da je umra obavezna, onda bi a onda bi propis bio isti. Ako vidi da uslovi babo djete, iako babo, ako ima, znači i metak i može živjeti, ne treba tražiti djeta i metak. Babo ima penziju, nema potrebe da zadire u metak svog djeteta. Te bi Allah dao da živiš jer nemaš potrebe. A to da guliš svoje djete, da ga uzmiješ kao roba, to je zabranjeno. Te bi dozvan da uzmiješ od svog sina, od djeta, ako nemaš, iako je Ako imaš, nema šta, šta uzimati od njega. Ovaj pa gleda se, znači ako je pitanje hadža onda se roditelmane obezvedi ono što im treba a nakon toga kadješ babu to su moje aktivnosti više nema obaveze za prema babi možeš i na haџ on ti nema to pravo braniti ti dok ispuniš udjete znači pitanje umre znači ako je čovjek obavi umru pa išao na haџ pa obavi umru pa ima znači obavljenu umru onda mu sigurno definitivno više umra nije važib kada bi čak kazao da je prva umra važib jel nema se razilji razilazi poetim alhacca wal umrata lillah inni radi Allah haџ umrushta u potpunite oni koji kažu vadžib kažu spomenuta u jednom kontekstu i to je poznato kod iste kod Hanbelija, u Hambelijske pravne škole. Mnogi drugi učenjaci kažu da je ona sunnet, da je umra sunnet. U glavnom ko obavi hacc i obavi tamattu, nije više dužan da obavlja umru. Iako babo kaže ne, neće šiti, nego tako da neka se pokori, neka da ne ide. Neka znači gleda načina, pa dok Allah ne reši, znači dok, dok mu ne olakša da ode, znači ili babino mil da babo napusti dunjamu, u svakom slučaju, Ovi imami što su ostali bundar nisu išli radi majke na, na, na, na, na stjecanje nauke i postali su imami umeta u zemlji. Imami umeta. Imam zehebi. Majka mu zabrala da idu, a koji imam zehebi? Kaže se kad bi ustajale ravije, jedan po jedan iz beklije iz Medinskog mezara koji življeli prije njega po 600 godina, samo da ga pogledao u lice znao bi ga koje. Ofat se bi ga znao po opisima, koliko je znao. Imam Ibn Hajar raskalani je bio hafiz, ima mumeta u hadisu, pio je vodu zemzem i molio Allaha da mu, da mu podari znanje kada su pitanju ravije i prenosi od hadisa kao što je dao i mamu za hebi. Tako da, znači, gleda se. Ovisno šta traži roditelj od djeta. Salam alaikum, koliko je dobro pustiti je crtani film na TV-u. Nije problem u crtanom filmu, problem je u njegovom sadržaju. Da no, film da dijete ima malo da pogne mi nikak nije to nije sporno. Ali problem sadržaj toga. A sadržaj tih ovaj zajo biti ponekad nezgodni. Ili u ima ima krađe ili ima nasila, tako ukrade planira se kako se to on to sve gleda. Pa to, to, to je terbija za dijete. Ili ima neka kakva tamo ljubavna neka kakva veza jel tako, dođe, on ju poljubi, onda ono srce gore ide i za ne zgrade, ode pa se gore raspukne, jel tako, a to dijete gleda kako to ide, kako to imaju dvoje, kako, jeli. I to je odgoj, to je terbija za dijete, pa se gleda, znači, šta je, šta je od toga, znači, i šta može koristiti, šta može šteti čovjeku, jel tako, ono šta može djeto šteti. To je kod nas greška, znači, ne znam, te naše produkcije koji rade, već, to trebali ima mnogo zaprevoditi te, te crtanih firma sa ovaj na filmovi araps crtani ali kroz nje dijete uči vjeru jako zanimljivo djeca idu hodaju po livadi po šumi parađu mrtvu ovcu kaže e šta ćemo kaže napraviti sebi ruča kaže ovaj kako ćeš jeskano to je haram koji što haram pa kaže to je ovca ni ovca haram kaže jeste kaže to je mrtvo pa zašto pa kaže, ne Allah kaže u Koranu. kurimet alekumul meitu odemu lahun khizir wa ma uhilla le ghayril lahi bi almeitu kaže prvo je spomenuto strb da je zabranjeno a kaže ja to nisam znao A sve je zanimljivo tako zagledati samo, ali oni tamo trče mačka i miša, ne znam, to mi džerija prevode, a, a ne, ne, ne, znači neće da, znači da neko radi na, na tom polju, to je za djecu koristno, znači nema, nije problem u samom crtanom filmu, nego je problem u njegovom sadržaju. Pa ako ima crtani film, nekakva nacicanja sportski nešto i tako dalje, nema smetje da, da djecu u tome gledaju, jer djete, djete, djete hoće svoje hak i svoje pravo. Ako mu ga ti ne dadneš na lijep način, on će ga uzeti na pogrešan način. I sraf. Pa Israf, mi smo očera spomljali, znači šta bi, šta bi bilo Israf, Israf bi bio da čovjek uzima a, nešto, znači, prvo kazali, znači za širijatske stvari, odnosno vjerske, dinske stvari, je pohvalno. I tu nema rasipništva koliko čovjek da, s tim, a kada čovjek daje, braćo, za vjerske potrebe, mora paziti da ne uskrati pravo dunjalučko nekome. Jel u redu? Ti daješ džami, a ja se negdje pravi. Djeca trebaju krenuti u školu. I ti sve za džamiju, za džamiju, kad babo mi trebamo knjige, Bog mi kaže, čekajte, nema. To ne dozvolim. Bez što se dao za džamiju, ne možeš uskrati pravo nekome u dunjaško zato što je zdao šta. A u protivnom davati za ahiret, a možeš podmir to dunjaško pravo nema smeta nikakve. E što bi bilo znači u ome pogledu u ahiretskoj stvari. U dunjaškoj stvari. Znači, da čovjek a, a, uzima nešto što mu ne treba i da pretjeruje u nečemu za čim nikakve potrebe nima, niti je to njegov nivo. Čovjek zarađuje 1100 eura. I da mu nije dječajeg doplatka oni tamo nekakvi oni oni dodataka, ne bi mogao nikakvo spojiti kajskajem. I kupi se auto od 40 ili 50 ili ljada eura. Kažemo živi pa to nije tvoj nivo. To nije tvoj nivo života. Ili ode kupi sebi jaknu za 400 eura. Pa to nije tvoj nivo života. Ti kupiš auto, ti kupiš sebi auto, kupiš sebi jaknu negdje na na, na, na flomarku, tako Oćeš nećeš te novu jakru kupovati takvim primanjima. I onda čovjek time kada to kupi sebi čini štetu sebi jer treba to vratiti i porod s izdržava. Pa jer nije, ne, ne možemo mi kazati, neko kaže ja bi se kupio auto toliko i toliko teško je da neko kaže je to za tebe raspaništvo ili nije, ali ti sam po sebi znaš to je to raspaništvo tako, po svome stanju, po svome halu, kao što znaš sam, da li možeš klanjati stojeći, da, da li imaš takve bolove koje možeš izdržati pa da klanjaš stojeći ili ne možeš, tako isto znači pitanje razlikništa. Čovjek ne treba znači, ulaziti tamo što ne priliči njegovom stepenu, znači, ovaj, ni života ni, i nema potrebe za tim stvarima. Kupio sebi određenu stvar, ne znam, u kući nekako posuđe, ima posuđe koje možeš kupti, lijepo ga koristi, imaš kakvo ekstra supo posuđe, koje imaju samo najviši sloj znači ljudi i i tako je s jedna garditura prodao u sedmici dana jedna i ti sa takvim primanjem odeš i kupeš se tako posuđuje to je neispravno i nema nemaš uopće uložio ništa jer ti znači nemaš potrebe možeš se zadovoljiti nečim drugim a ima puno drugih stvari koje se tiče i po pitanju tvoga domnjaluka i tvoje vjere koje se trebaš pilošti pa i pitanje znači raspišto vezano da čovjek procjeni znači na osnovu svoje bogobojaznosti stanja da li je određena stvar za njega nije velo red <laughs> a rasipnještvo, braćo, biva uvijek veće shodno stanju muslimana što je stanje muslimana teže i to rasipnještvo biva šta suženije lakše je do rasipnještvo jer čovjek kupuje određene stvari koje nisu a uvijek ima znači negdje gdje može ne, ne znači to sebi, čovjek sve uskrati nije to rečeno, jer uvijek je bilo sirotinje ali isto tako da će treba gledati kakvu ima korist ili kakvu potrebu ima za određenu stvari jesu dobro Ja sam za sebe obavio, sad, sad idem išla na umru. Jer mogu na njih da njih ti umru, ili moram krihađa Ne, oni su so k tebi, On, ako ste obav, oba dva roditela, da. obavezali te hađem, ti obavi hađ za jedno i za drugo, a umru obavi za sebe, a za njih, kada budeš išao, obavi za njih i umru i hađ. to obaviš za njih, a za sebe obaviš sada, kada ideš na obaviš za sebe, umru, to ti je najprično svojom porodicom, a nakon toga znači obaviš za roditele, ovaj ha� jeste temetu a to je naj najpotpunije oboje znači jedno i drugo mislim da tako to ti je bolje nego da sada činiš za, nji, za umru za jednog roditelja pa da ih razdvajaš pa onda kad ideš na hadž činiš umru za sebe a za njega i ako dozvajam, ti dozvolite sad možeš ići za roditelje za majku propričiš na umru ona je preča a za majku prvo treba obaviti hadž zato što ona preča za od babe pa umru za majku i opet odeš obaviš i hadž i umru za majku nema niti to smetnje a ako želiš da, da umru za sebe i to ti je bolje za sebe a za majku zadovoljiš se sa umrom i sa hađom, da ona, znači, njenu obavizu skineš sa nje, to je naj, najbolje, najispravnije. Vidite, ovo ovaj, je, znači, razlika, sad kažemo neka, prvo ide za koga? Za majku. Zato što zado... Ali da su majko i baba živi, i majka kaže, sine, ove godine id za mene na hađ, baba kaže, ne, ne, ne, ne, nikako, fate, za mene. Pa kaže, ja sam rekla prvi, kaže, ja sam rekao za mene ove godine, ne može se pokoriti majcem s pokorom kome, jer ovo je pokornost, braće. Ali kada umru presele i jedno i drugo kazali nije rekao ni jedno koji će prije e onda kaže majka je preča zašto za, za? dobročinstvo jesam znači, i kad preseli mati ipak i do dobročinstva mere pa jedno opet ima prema dobročinstvu majka je braću, nešto posebno majka je majka je nešto posebno sinova pričao se neki u mojoj tamu i došao vreme i kaže saća nakupili su svi saća kaže neki neki ovaj, ali tamo pričam hajde priča, neki ali, kolica, neki. Šta neće njemu? Ne znam, mi znate šta taj šta Ja sam onda malo vidio, neko napiše ko je šta kad je rođen, kad je, se reže malo za sine šta. Ko je taj šta, šta. Kad, ko, je taj šta je, ko je, kad je, kad sam obio, i onda on se je nabuda tamo svašta. Šta, šta će biti sudbino? Šta će biti sudbino? Šta, biti šta A, Ako je tako, on, on, on, on Kao ako je tako kao što se ako je tako kao što se opisao znači se on pojavi na osnovu imena i prezimena i datuma rođenja govori nešto pa jeste ali ne znam ne pa zima nemoj ljudi puno posla pa sjedite navečer do kasno da je naše naše Naš narod, znači braćo naš narod samo dođi, predstavi se kao onako, to nakot urabi, onom jeropackovanju. Dođi samo predstavi se, ti nešto znaš, džini, šejtani, ti ti nešto pročiš' sudbinu tiner. Znači igre, ovako se može igrati sa narodom. Dođemo, mu, mu o vjeri, on je najpametniji. Ne da sve pričnika, blokade sa svih strana ima. A kada dođeš i prodaješ mu maglu i pričaš mu kako će biti nešto, kako će ovaj, kako će onaj, u Sveti vjeruje, u tebe gleda kao u, u nekakvo jedan bilahi božanstvo. Oni potvrđeni, potvrđeni sa druge strane, potvrde, jes tako, jes tako, jes tako. Pa jes onda... tako, taman tako rade svi hirbazi upravo. Džini ga obavještavaju, sedi u studiju, dolaze u Džini i pričaju. Ko je nazvao, dakle, nazvao Džin provjerio, ona je za oko oka otišao, frip, i, i, i donio, je li tako, ovaj prijestol Belkise, jel' kažu, Belkisa, ispred Sulejmana, ali se nam u, u, u, u Šam. On ode na brzinu, znači, do fate, tamo ispita, pato vidi šta je, u oslika situaciju, rentgenom to snimi, vrati, kaže, tako i tako je, ovaj govori, i fate, tamo sva se, ovaj, ibrati, i ovaj, kako, kako, kako on pogađa njenu sudbiru. Pa to jeste, ali, ali je problem u tome što ljudi ne znaju pozadinu toga. A dovedi nekog efendiju bogobojaznog Hafiza koji se boji Allaha itd. Hafiza šta ti kaže o to tome ništa ne znao? I je sker behut. I ne znao. Hafiz ne zna, a ovaj zna. I sad ćeš mene reći kako je Hafiz bolji od... To je neznanje, to je džehl koji ljudi imaju pri sebi. A da zna znači pozadino odakle on to uzima i kako dolaze u ti informacija, ne bi tako, tako razmišljao. U svakom slučaju, to je ovaj, takav način sam po sebi, da ljudi zovu nekoga, da ovo nekome nešto pogovori šta će biti, kako će biti. Gajb zna samo uzvišeni Allah i znaju, znači, oni koji do njega dolaze neregularnim putem, može ga dati poslanica, ali sa putem objave, a ima nešto od gajba, se može znati neregularnim putem koji je širijetski zabranjen. Allah ga ostavio ljudima kao iskušenje i fitnet u koji je upao taj, ali i specijalac i sličan njemu. Šta ja sam kupuo... Ajde, ajde. Sruošemo, je čekao, nisam, ja to je što se možemo to braćo, ali morate znati ovo ovo vam je ovo je komercijalno. Oni nabave takvog jednog znači tu ovaj e, zabavljača i eto vam znači postetelja i gledalaca i ljudi koji kupuju i prodaju znači to to je to sve znači to je trgovina tr, trgovanje sa ljudskim razumim, Molim. Ima to, to sekretarica pa, pa to, on ne može da stigne opet. A to, to je firma cijela, ma. Ostaju ko sekretarce pitanje. Poučiči oni sekretarcu da može odgovor kad njega nema. Dahala lako otela. Da da može vjera prolaziti sunnet kao što mogu prolaziti ovaj ove ovi ovi vraćanje i gatanje. Dosad bi bilo bi vratili bi vrijeme ashaba u Bosnu. Allahu ta'ala sallallahu